Передмова. У давні часи, коли волхвище тільки писали Велесову книгу, українці поклонялися цілому сонму богів, чисельність яких за різними джерелами складала понад 70 осіб. І кожному робота малася. Перун, сварог, Дажбог, купайло, ярило, овсеня, желі. Охороняли, надихали, лікували, урожай зберігали, про напад ворогів попереджали, споруділлями тужилися, мертвим спокій дарували. Та найбільше шанували наші пращури сварога, бога неба, заліза, ковальства і шлюму. Могутин наш сварог. А поза сварогом не маємо нічого, лише смерть. О, непростий то був бог. Тайну велику мав. Бо це є тайна велика, як о сварог є перуном і світовидом, а ті два, перун і світовид, перебувають у сварозі. Отаке-то, перун, бог блискавки і грому, частина єства сварога. І сам по собі сила вселенна. Саме перуновому втіленню сварога поклонялися наші пращури фанатично віддано. Вірили. Перун обертає колесо життя, бо він... Світ пішов от тіла Перуна, сонце утворилося злику його, зоря від уст, місяць від грудей, дощ від сліз, небо від черепа його, каміння від костей, вода від крові, ліси й трави від волосся, хмари від мозку, вітер його подих, грім слово, а блискавки й зорі його погляд. А ще вірили, що блискавка тофало з Перуна, що блискавично запліднює землю. А як раптом гроза... Так то Перун б'ється з дивами та бісами, яких надсилають Чорнобог, Мара та інші злі сили. Ім'ям Перуна клялися наші пращури при укладанні угод. Святе ім'я непорушне. У 988 році у Києві під час прийняття християнства за наказом князя Володимира знищили капище Перуна та інших богів, а ритуальний священий дуб Перуна спиляли і кинули в Дніпро. І що, все? Потонула могутня сила, що віками живила народ? Не лишила й краплі дощової від своєї величі, не простягнула до нас через віки і павутинки, не проросла новими легендами – віруваннями. Народна пам'ять не коротка. І ось уже нові легенди розповідають про силу тих, хто здатен розігнати хмари, влаштувати бурю, пролити дощ і вдарити блискавкою. Про тих, кому могутній Перун передав свою силу і велич. Чи вони самі забрали ту силу у нього? І гріхи, і страхи, і долю, і павутиння злих сил, які оповели кожного – хто наважився керувати дощами, громами і блискавками. Бо ті сміливці вже не боги, просто люди. Люди з двома душами, дводушники. Вони й сьогодні ходять поміж нас. Треба мати дуже прозорливе, дуже українське серце, щоби побачити дводушників. Дара Корній побачила. І не втаїла їх від нас, читачів, історію, у якій реальне життя переплилося з містикою українських легенд так логічно, що не повірити у це просто неможливо. Бо ми теж – частина легенд майбутнього, де не буде комп'ютерів і високих технологій, а тільки людина. Любов і боротьба між добром і злом. Саме про любов, про боротьбу між добром і злом – роман Дари Корній, Гонихмарник, Ви читатимете, а над вами витатиме легкий вітерець справжньої української магії. Люко Дашвар